السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليك بجلاله وعظماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في رجوديته وأولوهيته وأسماءه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والرسلين وخير بريادي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد kaum muslimin dan muslimat jumaat solat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan pada solat maghrib tadi kita dengarkan wirakat yang pertama dibacakan dari surah الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فأنصب وإلى ربك فارغ هذا الوقت هذا malam hari ini kita merenungi dari ayat-ayat ini dan di dalam surah ini terdapat sebenarnya dua pembahasan terkait dengan masalah sebab dilabangkannya rezeki seorang hamba. Tapi ada pedoman-pedoman kehidupan lain yang penting di dalam surah yang agung ini untuk kita cermati. Patut kita perhatikan apalagi surah-surah pendek yang sering kita dengarkan di dalam salat. Selalu bersama kita di dalam bacaan-bacaan Itu harusnya lebih kita pahami maknanya Kita mengerti dari kandungannya Agar pengaruhnya lebih baik di dalam sholat Lebih mudah seorang itu khusyuk dengannya Dan kita berharap semoga Kebaikan dan keberkahan dari ayat-ayat tersebut Selalu menyertai kita di dalam kehidupan dan di awal pertemuan ini Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mendengarkan yang ter... mendengarkan dari ucapan dan mengikuti yang terbaiknya innahu waliyudzalika wal qadiru alayh. muslimin dan muslimat, jamaah salat Maghrib yang saya dan saya Surah Alam Nashrah <tuh> Ini adalah salah satu dari <coughs> surah yang menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-Nya. Anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk rasul-Nya. Di awal dari surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah lakasadarak. Terjemahan mana ayat Bukankah kami Telah melapangkan dadamu Wahai Nabi Muhammad Diberikan kepada nabinya Dari kelapangan hati Kelapangan dada Dan ini adalah anugerah yang sangat besar nikmat yang sangat agung Ya Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan untuk nabinya <tuh> Beliau dilapangkan dadanya Dimaklumi di dalam sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dada beliau itu pernah dibelah. Kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci dengan keimanan dan ilmu dan diberi hikmah. Dan ini terjadi beberapa kali sebelum beliau diutus sebagai utusan rasul. Kemudian ayat ini <coughs> Turun Setelah beliau Diangkat sebagai seorang Rasul Dilapangkan Hati beliau Dan bahasa ayat Alam nasrah Bukankah kami Terus melapangkan Bukan dikatakan alam syarahna Bukankah kami telah melapangkan Kalau kata syarahna itu dalam bahasa Arab, fi'il madhi. Kata kerja yang sudah lampau. Sudah berlalu. Tapi ini nasyrah. Dalam bentuk fi'il madari. Kata kerja yang sedang berjalan atau akan datang. Jadi bukankah kami melapangkan dadamu? Ini nikmat yang sangat besar. nikmat yang sangat agung. Dingatkan kepada Nabi-Nya. Iya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam juga memahami besarnya nikmat ini. Di awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, Lansun Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya disebut di dalam surah Taha. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah untuk kudadaku dan mudahkanlah perkaraku. Ia. Ini sudah dua ya, Nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihis salam. Semuanya menyinggung tentang besarnya nikmat dilampangkannya hati, dilampangkannya dada. Karena ini adalah pokok kebahagiaan seorang hamba, pokok kebahagiaannya. Ia apabila hatinya lapang. Dadanya Berseri dan bersinar Itu adalah sebab kebahagiaannya di dunia Dan sebab kebaikannya di akhirat Karena di akhirat telah Orang-orang yang baik hatinya Itulah yang menghuni Sorga Orang-orang yang baik hatinya Itu pula Yang mendapatkan kebaikan Mendapatkan manfaat Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa illa man ata Allah biqalbin salim." Hari kiamat itu adalah hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'i" Hada matu aduna likulli awabin hafiiz man khasyyar rahmanabil ghaibi wa jaa'a biqalbin dan didekatkanlah surga Kepada orang yang bertakwa kedekatan tidak jauh dikatakan inilah yang dijanjikan ini yang dijanjikan bagi Orang yang selalu awab kembali kepada robbnya dan munif dan selalu berinabah, ya, selalu awab, selalu kembali kepada robbnya dan selalu menjaga perintah Allah. Orang yang takut kepadanya di gaib dan orang yang datang dengan hati yang selalu berserah diri. Diperhatikan dari kondisi hati, Kelapangannya itu menjadi sebab kebaikannya di sorga Dan penduduk sorga dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa naz'ana ma min gil". "Ikhwanan 'ala sururim mutaqabirin." Dan kami cabut di dalam hati mereka itu dari rasa gil, rasa dengki, rasa benci. Mereka berjumpa dengan saudara-saudaranya, wah penduduk sorga sebagai orang-orang yang bersaudara di atas dipandipan -dipan, saling berhadapan. Iya. Eh. Apakah perhatikan betapa besarnya nikmat kelapangan hati ini. Betapa agungnya nikmat dilapangkannya dada seorang hamba. Karena itu diingatkan kepada nabinya, alam nasrah laka sadarak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu ya Nabi Muhammad? Luar biasa. Ini nikmat yang paling pertama disebut di dalam ayat. Sebelum nikmat yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Ia, Kau harus dipahami ini Besarnya niimat ini Dari sinilah Muncul pertanyaan Apakah sebab-sebab Yang menyebabkan Seorang hamba Dilapangkan dadanya Diberikan Ketenangan di dalam hatinya Membuat dadanya itu bersinar Ini sebab-sebabnya diuraikan. Dalam kelanjutan ayat. Sekaligus penyebutan nikmat, Sekaligus penyebutan sebab-sebab kelapangan dada itu. Ia. Di antara sebab yang melapangkan dada. وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ Dan kami telah menggugurkan dosa-dosamu. Ini dosa. Apabila telah digugurkan. Maka ini adalah sebab yang melapangkan hati membuat hati itu tenang membuat hati itu bersih sehingga hatinya menjadi sangat luas sekali menjadi sangat luas sekali dan ini ni'mat Allah kepada nabinya dan ini adalah salah satu sebab kelapangan hati digugurkannya dosa-dosa dan diantara bahaya dosa ini sebab, kerana dosa itu penuh bahaya ya. Penuh bahaya. Ada bahaya kembali ke hati itu sendiri. Ada bahaya terhadap badan. Ada bahaya pada dirinya. Ada bahaya di tengah keluarganya. Ada bahaya di tengah masyarakatnya. Di dalam negerinya. Di atas bumi yang dia pijak. Banyak sekali bahaya dosa. Mengancam. Di antara bahayanya disebutkan dalam kelanjutan ayat. Alladhi anqabaw dhahrakis. Yang dosa ini Bisa merumukkan punggungmu Subhanallah Dari beban dosa Bisa apa? Merumukkan punggung Memberatkan seorang hamba Memberatkan Seorang hamba Kadang sebuah dosa Tidak dipikir oleh seorang hamba Bisa menjatuhkannya ke dalam neraka Sangat jauh sekali Seperti misalnya di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma mashriq wal-maghrib." Sungguh ya saudara lelaki, kadang dia berbicara dengan sebuah pembicaraan, sebuah kalimat dia berbicara, perhatikan, hanya sebuah kalimat. Tapi kalimat ini dia tidak perjelas. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Perhatikan ini ya, akibat satu dosa. Kalimat tidak dia perjelas. Apalagi di masa sekarang ini subhanallah ya. Seorang berkomentar sesuatu cuma di rumahnya. Tapi bisa sampai ke pelosok dunia. Komentarnya. Iya. Jadi kalau kalimat yang dia tulis melalui SMS atau melalui media sosial yang sekarang berada di tangan banyak manusia maka ini kadang bisa membuat dosa-dosa untuknya hati-hati Ya -hati. dosa itu seperti itu bentuknya bisa menghancurkan dan di tengah manusia saat ini banyak dosa-dosa kalau dulu terjadi di masa Nabi, itu sudah dianggap menghancurkan. Dosa kecil saja dulu itu dianggap menghancurkan di masa Nabi. Kalau kita di tengah kita dosa-dosa besar menghancurkan tapi dianggap remeh, dianggap ringan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Innakum lata'maluna a'malan. Here, di a'yunikum ada qominasyar Wain kuna la nagedha ala ahli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min al-mubiqat. Sungguhnya kalian ini melakukan amalan-amalan dia di mata kalian lebih tipis dari rambut kecil amalan ini bagi kalian halus. Tapi kami di masa Nabi menganggap amalan itu dari hal yang menghancurkan. Ini ucapan Anas kepada orang-orang yang berada di masanya. Masa tabi'in, bagaimana kalau Anas Ibn Malik hidup di masa kita? Dan menyaksikan dosa-dosa besar dimudahkan, perzinahan, bertebaran, membunuh nyawa manusia, dianggap sepele dan ringan. Hal-hal yang besar, dianggap kecil. Apalagi yang kecil. Itu mungkin saja dianggap tidak ada apa-apanya. Ia. Maka dosa ini adalah Bisa membawa kehancuran bagi seorang hamba Karena itu dari nikmat untuk nabinya Allah telah gugurkan dosanya Allah telah gugurkan dosanya Sehingga dada beliau menjadi lapang Menjadi cerah Menjadi bersinar ya. Dan ini adalah salah satu sebab Dilapangkannya rezeki seorang hamba Kadang seorang itu diharamkan dari rezeki disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Disebabkan karena apa? Dosa yang dia lakukan. Ya, jangankan dosa terang-terangan, kadang keterlambatan saya menghadiri salat itu bisa berakibat tidak baik untuk seorang hamba. Dan kita harusnya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang seperti itu. Ia. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat keterlambatan di kalangan para sahabatnya. Maka beliau berkata, "Taqaddamū, majulā kaliyat. Wa tammu bih. Dan hendaknya kalian mengikutiku di dalam solat Wal yanṭammu bikum man khalfakum. Dan hendaknya orang yang di belakang kalian mengikuti kalian dalam solatnya La yazal qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhum Allah. Terus-menerus suatu kaum itu mereka terlambat menghadiri salat sampai Allah mengakhirkan urusan mereka. Perhatikan ya gara-gara terlambat hadir salat urusan-urusan lainnya di perkara dunia akhirnya jadi apa? Jadi terlambat. Rezekinya jadi terlambat. Reskinya jadi apa? Jadi terlambat ya. Ini bahaya dari apa? Dari dosa Bahaya dari dosa Padahal ini Terlambat menghadiri sholat terhambat menghadiri sholat Dan itu wajar ya, ya. Harusnya di dalam sholat itu Dia mendapatkan berbagai kebaikan kalau mau diibaratkan di dunia ini Seperti kata Ibnu Al-Qayyim Ibaratnya Orang itu Diundang untuk jamuan makan Seorang muslim Dan muslimah Diundang dalam jamuan makan Lima kali dalam sehari Dan di jamuan makan itu Terdapat hidangan-hidangan yang istimewa berbagai kebaikan Untuk dia Bukan saja hidangan, ada hadiah-hadiah besar di dalamnya. Itu ibaratnya sholat ya. Jadi begitu dia masuk ke jamuan makan, harusnya kan. Dia cu bukan cuma penonton saja. Lihat makanannya, oh dia, oh ya bagus, bagus, bagus. Dia cuma menonton saja. Tidak makan sama sekali. Apalagi dia cuma masuk melihat setelah itu pulang. Nah, ini ibarat orang-orang yang tidak ada andilnya di dalam sholat datang begitu imam takbiratul al ihram Allah Akbar dia juga ikut Allahu Akbar iya imamnya baca Al-Fatihah baca surah iya begitu selesai salat ditanya tadi imam dirakat pertama baca surah apa enggak tahu ya iya suruh dia pikirannya enggak ke situ dalam salatnya iya taunya nanti tiba-tiba salam asalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh sudah pulang ini ibarat orang yang hadir di jamuan makan, datang cuma lihat-lihat saja. Ya. Karena dia keadaannya seperti itu, sudah dihadir, diundang datang untuk kebaikannya. Seperti itu gayanya. Allah membuat dia diharamkan dari apa? Berbagi kebaikan. Maka di sini, perhatikan pengaruh dari dosa. Kerana itu dari pokok yang hendaknya dipahami oleh seorang hamba. Bahawa kebaikan itu punya pengaruh. Ya. Kata Ibn Abbas RA, sungguhnya kebaikan itu memberi cahaya di wajah. Memberi kekuatan pada badan. Memberi ketenangan di dalam hati. Memberi kelapangan di dalam rezeki. Dan membuat umur itu menjadi panjang. Sebaliknya, kejelekan itu memberikan kegelapan. Memberikan kekelaman di wajah, kegelapan di dalam hati, kesempitan di dalam rezeki. Jadi pendek umur itu. Ini pengaruh dari dosa. Ya. Dan dosa ini banyak sekali pengaruh jeleknya tidak ada yang membinasakan umat-umat yang telah lalu kecuali dosa-dosa mereka dan setiap hamba hanya dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan apa yang dia kerjakan maka ini adalah nikmat yang Allah ingatkan kepada nabiNya ketika nabiNya dijauhkan dari dosa digugurkan dosa-dosanya iya digugurkan dosa dosanya aja. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi dan kami letakkan dosamu. Yang mana dosa ini bisa merumuhkan punggungmu? Ya, bisa merumuhkan punggungmu. Maka ini dari sebab kelepangan hati Seorang menghindari dosa-dosa. Sekaligus dari sebab dilapangkannya. Rezki seorang hamba. Iya. Kemudian. Fa innama al-usri yusran. Innama al-usri yusra. Sungguhnya bersama kebaikan itu. Apa bersama. Kesusahan itu ada kemudahan. Bersama kesusahan ada apa? Ada kemudahan. Ini diingatkan. Wah hidup itu seperti itu. Ya. Hidup itu tidak selamanya mudah. Tapi hidup itu juga tidak selalu seorang itu mendapat apa? Kesusahan. Itu hari-hari kehidupan. Dibuat bersilih ganti. Kadang gembira, kadang sedih, kadang tersenyum, kadang menangis, kadang menang, kadang kalah. Itulah kehidupan. Allah firman, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُنَوِلُهَ بَيْنَ Itulah hari-hari kehidupan kami buat bersili ganti di tengah manusia. Dibuat bersili ganti di tengah manusia. Iya. Tapi dari rahmat Allah, kesusahan itu satu. Ada satu kesusahan, diberi dua kemudahan. Diberi dua kemudahan. Ini dari rahasia ayat ya. Karena itu diulangi dua kali. Dikatakan, فَإِنَّمَا usri Yusrah Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan Setelah itu diulangi lagi Innama al-usri Yusrah Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan Al-usur us, al -usur itu artinya kesusahan Itu disebut dalam dua ayat Satu kali Satu bentuk saya Semuanya pakai alif lam Jadi hitung satu Ketika disebut kemudahannya Didatangkan dengan kata Yusron Yusron itu nakira dalam bahasa Arab yang pertama beda dengan yang kedua Karena itu kata para ulama Satu kesusahan Diberi oleh Allah dua kemudahan Diberi oleh Allah dua Kemudahan eh, Ini bagi orang yang lapang dadanya seperti itu Orang yang Terhindar dari dosa-dosa Dan kemaksiatan Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan Ujian dan cobaan itu tidak dianggap sebagai hal yang menyusahkannya. Tapi dianggap sebagai lahan ketaatan, lahan ibadah. Dan Itu kehidupan seorang mukmin. Tidak ada yang lebih indah daripada kehidupan seorang mukmin itu. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." In asabatka sarra syakara fa kana lah wa in asabatka dharra sabara fa lah sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu semua perkaranya adalah kebaikan dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang yang beriman saya kalau dia ditimpa kesenangan dia bersyukur baik yang dia dapat dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar. Baik pula yang dia dapat. Jadi kondisi apapun, dia selalu di atas kebaikan. Nah, ini diantara makna kelapangan hati seperti itu. Nah, itu kelapangan hati nikmat yang sangat besar. Ia pada segala masalah yang dia hadapi di dunia itu dianggap sebagai lahan ketaatan untuknya. Pintu-pintu ibadah tidak dianggap sebagai hal yang membebadinya. Kalau seorang ketika dihadapkan pada semua masalah, sebuah kondisi, hidup di tengah keluarga, hidup di sebuah masyarakat, hidup di sebuah lingkungan, langsung dianggap menjadi masalah, nah ini sebab kesempitan namanya. Dia akan sempit hidup dimanapun dia berada. Tapi kalau dia menganggapnya bukan masalah, dia anggap itu adalah lahan ketaatan, dia bisa mencari dari pintu-pintu ibadah di situ, Aini ah, baru dadanya apa? Dadanya luas. Iya. Orang yang luas hatinya seperti ini. Nah inilah yang selalu diberi hidayah. Walladina jahadu fina lanah dianlahum subuh lana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kami akan berikan hidayah kepadanya. Menuju kepada jalan-jalan kami. Dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ketaatan. Iya. Iya. Kemudian dikatakan kepada nabinya, "Fa iza faraghta fal-ṣall. Wa ila rabbika farruḍ." Apabila engkau telah selesai melakukan ibadah wahai Nabi Muhammad, berdirilah. Lakukan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farruḍ. Dan kepada Rabb-mu lah hendaknya engkau selalu berharap. Ini dua kunci dilabangkannya rezeki, dua kunci lain Sekaligus dua sebab dada itu dilapangkan. Iya. Yang pertama adalah selalu kontinu di atas ibadah. Dan yang kedua adalah dia selalu mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Ini dua ibadah besar ya dalam agama. Yang satunya wujud ubudiyah. Dan yang satunya adalah kekuatan ar-raghabah war-raja. Kekuatan harapan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal. Fa iza faraghta fansab. Engkau Nabi Muhammad, kalau sudah selesai melakukan ibadah, berdiri lagi. Lakukan ibadah yang lain. Sebab hidup ini bukan tempat beristirahat. Hidup ini bukan tempat berhenti. Hidup ini di dunia itu dalam istilah Al-Quran hanya ada dua. Maju ke depan. Atau mundur ke belakang. Tidak ada yang dikatakan dalam hidup. Dia berada di tengah-tengah diam. Itu tidak ada. Iya. Kerana itu dikatakan dalam Al-Quran. Liman syaa sya'aminkum. Ayyataqaddamah. Atau yataakhhar. Iya. Ini setelah diingatkan. Tentang neraka. Kalla innaha la'ihda'al kubar. Nadiril Bishar, liman shaa' min kum ayat qaddam atau yata'kham. Skaliskali tiga, sunjungan neraka jahanam itu satu, salah satu hal yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Peringatan untuk seluruh manusia. Apa peringatannya? Siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan, mengadakan perbaikan, menuju ke sorga, meninggalkan neraka atau mundur ke belakang, menuju ke neraka, menjauhi jalan-jalan sorga? Hanya ada dua pilihan, maju atau mundur. Tidak ada yang dikatakan dia berada di tengah-tengah. Tidak -tengah. ada itu. Itu Bahasa Al-Quran, bahasa Nabi juga seperti itu. Di dalam hadit, Abu Hurairah al-Asyari atau Abu Malik al-Asyari, riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersebda, "Kullu nasi yagdu, fba'ayun nafsuha, fma'atikuhu atau bumikuhu." setiap jiwa itu berusaha berupaya, bekerja dengan usaha dan upayanya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang justru menghancurkan dirinya dari dalam api neraka jadi hanya ada dua kegiatan kalau dia tidak membebaskan dirinya dari api neraka berarti dia apa? menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka maka ini mana harus diingat di dalam hidup Iya, kita masih diberi amanah oleh Allah kehidupan ini, diberi nikmat dengan nikmat bernafas, ruh masih di sajadat kita, masih ada waktu dan kesempatan, harus kita renungi dengan seksama nikmat-nikmat Allah itu, jangan ditelantarkan. Sebagaimana di akhirat cuma ada dua, surga atau neraka. Iya farikum fil jannati wa fariqukum fis sa'ir. Allah berfirman satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua pada hari kiamat. Ada yang bahagia, dan ada yang sengsara. Fa minhum syaqiyyun wa Allah berfirman di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Iya. Yang menentukan adalah kehidupan kita di dunia. Kerana itu tidak ada kata. Istirahat. Dipertunjuk kepada Nabi-Nya. Fa'idah farokta, fansab. Walkamu sudah selesai wa'idah Nabi Muhammad, berdiri lagi. Lakukan ibadah yang lainnya. Lakukan ibadah yang lainnya. Dikatakan kepada Imam Ahmad, Rahimahullah, wa'imam Ahmad sampai kapan? Kamu ini beramal terus. Ya. Berbuat kebaikan terus kata Imam Ahmad, nanti hingga kaki itu sudah menapak di sorga. Nah itu tujuan hidup. Harus seperti itu. Dan jangan seorang itu menganggap apa yang dilakukan di dunia ini memberatkannya. Justru itu harusnya dianggap sebagai kebaikannya. Al-Khaytham Ibn al-Radi'i rahimahullah, salah seorang dari Ahli ibadah dari ulama salaf terdahulu. Beliau itu terlihat dalam ibadahnya. Banyak sekali ibadah yang dia lakukan. Sampai orang-orang menyangka dia sangat letih. Membuat dirinya capek beribadah. Maka dikatakan kepadanya, kenapa? Kenapa engkau membuat dirimu ini capek menjadi letih? Kata beliau, Rahataha urid justru untuk kerehatan dia, untuk istirahat badanku ini, itu yang saya inginkan di akhirat. Itu yang saya inginkan. Maka demikian harusnya seorang itu berpikir. Kalau Nabi Muhammad saja, hamba Allah yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang merupakan pemimpin surga, surga tidak dibuka kecuali Nabi Muhammad yang meminta. Yang dahulu mengetuk pintu sorga, bersamaan dengan itu beliau tetap ibadah diperintah seperti ini. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu taalaan, Nabi itu Yakum meminallail hatta tata syukka Beliau berdiri di malam hari sampai pecah-pecah kedua kakinya. Kalau beliau saja seperti itu, harusnya kita lebih apa? Lebih bagus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dikatakan kepada Nabi-Nya, Wa'bud Rabbaka Hatta ya'tiakal yaqin. Lakukanlah ibadah kepada Rabbmu Sampai kematian datang menjemputmu. Ini ibadah, memperbagus ibadah. Satu sisi, dia adalah sebab kelapangan hati. Satu sisi, dia adalah sebab dilapangkannya rezeki. Dan kelapangan hati itu bagian dari rezeki. Bagian dari rezeki. Cuma kadang orang kalau disebut rezeki dia selalu berpikir rezeki itu hanya apa? Ya, dapat duit, dapat untung. Ya, hari ini punya satu rumah, besok punya 10 rumah. Ya? Hari ini dapat ada satu anak, besok mungkin 10. Ya. Seakan-akan rezeki terbatas di situ. Padahal rezeki itu cakupannya luas. Yang terbaiknya adalah rezeki di dalam agama dan di dalam ilmu. Serta dalam amalan. Karena itu kalau Allah berikan rezeki kepada seorang hamba. Dalam iman, dalam ilmu dan amalan. Itu luar biasa. Luar biasa. Eh, kadang sebagian ulama. Dia catat satu ilmu saja. Itu dianggap lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dianggap lebih baik daripada apa? Dunia dan segala isinya. Satu ketaatan dia lakukan itu bisa dinilai seperti itu. Bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah riwayat Muslim. Kata beliau raka'at al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Iya, ada orang dikatakan di masjid ini mau kamu saya beri uang 10 10 miliar kira-kira bagaimana oh Masya Allah gembira sekali ya ada sebagian orang dapat 1 miliar saja langsung masuk rumah sakit jiwa ya. saking gembiranya ini dapat 10 miliar dia anda pernah berfikir bahwa Dua rakaat sunnah sebelum subuh Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya Jangankan sepuluh miliar Dunia dan segala isinya Ini sholat sunnah Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Iya Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Tapi menjadi heran Manusia ini subhanallah Betapa banyak pahala disiapkan Kebaikan disiapkan tapi tidak juga dia tertarik ke sana. Padahal dia adalah orang yang sangat perlu kepadanya. Itulah repotnya manusia. Iya repotnya manusia. Ini. Dan kadang kita perlu mendidik diri kita dengan pendidikan-pendidikan yang membuat jiwa ini lebih banyak merendah hati, lebih banyak tunduk, tahu akan kekurangannya, tahu akan kekurangannya. Ya, dari hikmah yang Luar biasa ya Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyid Rahimahallahu ta'ana ya, Tentang anjing terlatih Itu ada di pembahasan fikih. ya Jadi kalau di pembahasan hewan buruan Kita memburu hewan buruan pakai anjing terlatih Itu boleh anjing terlatihnya Dilepas bismillah Dia kejar rusa Atau kejar hewan buruan dia tangkap Nah, hewan burung ini sudah mati, maka itu sudah cukup. Dengan anjing terlatih ini dilepas dengan membaca apa? Bismillah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ Makanlah. Apa yang ditangkap oleh anjing terlatih tersebut. Iya. Ini anjing terlatih. Dikatakan dia terlatih kenapa? Dia disebut dalam Al-Quran ya, anjing terlatih. Kenapa dikatakan terlatih? Itu definisinya kalau dia diperint, kalau dia tidak diperintah oleh tuannya dia tidak kemana-mana. Kalau disuruh jalan dia jalan, disuruh berhenti dia berhenti. Itu ukuran anjing terlatih. Iya. Dak uniknya anjing terlatih ini, kalau dia memburu hewan buruan dia tidak akan makan untuk dirinya, walaupun dia sangat lapar tidak mungkin dia makan apa hewan buruan itu, karena dia hargai tuannya. Kata Ibn Al-Qayyim kita subhanallah Betapa banyak Allah melatih kita Betapa banyak Allah mendidik kita Tidak juga kita terlatih ya. Tidak juga Kita terlatih subhanallah nah, Ini memang pendidikan-pendidikan Untuk jiwa Perlu dididik, diperbaiki Supaya menjadi apa? Jiwa yang tenang Jiwa yang lapang ya. Kalau jiwanya sudah tenang dengan ibadah Maka ini di antara kunci kelapangan rezeki. Karena itu datang di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, tafarrak li ibadati. Ya ibn Adam, tafarrab li ibadati. Amla sadrak jina wa asd faqrak. Wa illan taflan?" Ya. Amla qalbuka syuglan. Walam asudda faqraka. Wahai anak Adam. Konsentrasi langkau ibadah kepada aku. Ya. Curahkan segala waktumu untuk beribadah kepada aku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Allah jamin. Tapi kalau kamu tidak lakukan... Aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Maka diantara kunci kelapangan rezeki. Seorang itu bagus di dalam ibadahnya. Bagus di dalam ibadahnya. Dia ingin rezeki tapi subhanallah. Dia jauh dari robnya. Bahkan banyak bermaksiat kepadanya. Tidak dekat kepadanya. Bagaimana bisa diharapkan? rezeki itu datang Iya. ini dari perkara yang apa mustahil Karena itulah, seorang hamba hendaknya, dia perhatikan kedudukan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia perbaiki, dia jaga dari penghambaan, dari ubudiah kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala ada penghambaan itu banyak ya ada penghambaan, ibadah yang terkait dengan hati, ada ibadah yang terkait dengan lisan ada ibadah yang terkait dengan apa Terkait dengan badan Ada ibadah yang terangkai dari tiga-tiganya sekaligus ya. Ada orang yang beribadah Dia duduk, -duduk saja beribadah Dia duduk, duduk Dia beristighfar dalam hatinya Memuji Allah terhadap nikmat Ya Allah berikan Ada orang yang berbuat salah kepadanya Dia maafkan ya. Dia sadari dirinya sebagai seorang hamba Itu luar biasa Bahkan ibadah hati itu itu keadaan lebih besar nilainya daripada apa? Ibadah dengan lisan dan ibadah dengan anggota tubuh. Bahkan banyak dari ibadah anggota tubuh, anggota ibadah lisan, menjadi besar nilainya karena ibadah hati. Terkait dengan keikhlasan, kesungguhan, harapan, rasa cintanya kepada Allah. Ini semuanya ibadah-ibadah. Kalau dia kembangkan dengan baik di dalam dirinya, Luar biasa membawa apa? Membawa kebaikan untuk seorang hamba. Iya. Maka ini dari kunci-kunci rezeki untuk seorang hamba dia perbaiki dari ibadahnya. Yang paling pokoknya dia jaga salat wajibnya, salat lima waktu dia pelihara pada waktunya. Kalau laki-laki datang berjamaah di masjid. Ia, kemudian setelah itu dia pelihara dari Sunnah Sunnahnya ada namanya Salat Rawatib, ya. Salat Rawatib. Kalau dia pelihara Salat Rawatib tersebut, nah ini dari hal yang baik untuknya. Demikian pula ada Salat Malam dan ini yang paling abdalnya diantara seluruh Salat Sunnah, Salat di malam hari. Ya. Dia selalu bermunajat kepada Robnya, mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira bagaimana seorang yang tiap hari dia beribadah, tiap hari dia mengetuk pintu, ibaratnya kalau dia di depan rumah raja, dia terus mengetuk pintunya. Ya. Dengan lembut dia ketuk, dengan penuh harapan dia mengetuknya. Kira-kira ya. pintu ini akan terbuka atau tidak? Hah? Ya. Orang biasa saja rumahnya diketuk terus, pasti dia akan Apa? Di arah membuka. Ini pendekatan. Kira-kira bagaimana seorang itu? Dia mengetuk pintu Allah SWT. Yang maha perahmat, Maha pengasih, Maha dermawan, Maha luas pemberiannya. Yang maha cepat terhadap permohonan hambanya. Kalau dia perbaiki ibadahnya luar biasa. Demikian pula dia jaga dari sholat duha'nya. Mata Nabi SAW, dari, hadith, dari riwayat hadith kutsi, Siapa menjaga empat rakat di awal hari, Allah yang mencukupi akhir dari harinya. Dicukupi. Ini dari pengaruh menjaga ibadah dan ketaatan. Demikian pula menuntut ilmu agama. Duduk majelis ilmu seperti ini. Ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah. Itu dari sebab dilapangkannya rezeki. Pernah datang Pada Nabi seorang lelaki Orang ini Punya saudara Jadi mereka berdua Ini hidup di masa Nabi Orang yang pertama bekerja Dan saudaranya ya Dia duduk belajar Di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hari saudaranya yang bekerja Datang kepada Nabi Berkata ya Rasulullah ini saudaraku bekerja saya Apa belajar saya Dia tidak bekerja Saya bekerja Saya menafkahi dia Maka Nabi berkata kepadanya, "La'allaka turzakubi, barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu." Disebabkan karena saudaramu. Jadi dia anggap bahwa menuntut ilmu itu adalah hal yang menyebabkan rezeki seorang itu menjadi tidak terjamin. Nah, ini pikiran sebagian masyarakat kita seperti itu ya. Kalau anaknya belajar agama, wah ini masa depannya tidak jelas. Masa depannya kurang cerah. Ini dari mana masuk pikiran yang seperti ini? Dan ini pikiran berbahaya sekali. ya, Sebab dia berjelek sangka kepada Allah. Ya. Berjelek sangka kepada Rasulullah SAW. Dan itu cukuplah sebagai dosa. Tidak pernah ada orang yang bertakwa, berbuat baik, Orang yang mempelajari agama. Itu tidak mungkin ditelantarkan. Allah tidak akan melantarkan pahala orang yang berbuat baik. Tidak mungkin. Akan ditelantarkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari sebab dilapangkannya rezeki. Selalu giat dengan ibadah. Kita jari. Dari ibadah-ibadah. yang -ibadah, dengannya. Kita Menjadikannya sebagai sebab, dilapangkannya hati, dilapangkannya rezeki, sumber kebaikan untuk kita semua. Dan yang terakhir di dalam ayat, dikatakan, Wa ila Dan kepada Rabb mula, hendaknya engkau selalu berharap. Ini selalu berharap kepada Allah. Tidak pernah putus asa. Ia. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ini sebab yang sangat kuat, mendatangkan berbagai kebaikan untuk seorang hamba. Dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah meriwayatkan dari Allah. Allah berfirman dalam hadith kursi. Ana inda dhani abdi bi. Sungguhnya aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau kita menyangka baik kepada Allah. Allah akan mencukupiku, memberi rezeki. Akan memudahkan perkara ku. Maka akan seperti itu yang terjadi. Tapi kalau sangkanya selalu jelek. Ya. Nah, ini memang saya... Tidak pernah berhasil. kayaknya. Ya. Sudah berbuat suatu, Tidak jalan. Bisnis ini tidak jalan. Oh, kayanya saya tidak ditakdirkan. Jadi orang-orang berhasil. Nah, ini tidak seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus kuat harapan. Berbaik sangka kepada Allah. Ini tidak berhasil. Dia berbaik sangka. Oh, mungkin ini tidak bagus bagi saya. Mungkin Allah akan bukakan untuk kohalian lain. Nah, itu bagus. Seorang berbaik sangka seperti itu. Ya. Dan kalau dia selalu berharap kepada Robnya, itu adalah sebab kebaikan. Karena itu Nabi Musa as ketika beliau melarikan diri dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, waktu setelah membunuh badi Israel itu, ketika diarahmadian, ya, beliau mengadu kepada Allah. Ya. Rabbi ini lima anzalta ta'ala min khairin fakir. Wahy Robku, aku ini terhadap kebaikan yang kau turunkan, aku sangat fakir perhatikan, dia akui kelemahannya, sekaligus dia sandarkan harapannya kepada Allah yang menurunkan kebaikan langsung, setelah itu datanglah di kelanjutan kisah ya, di surah Al-Qasas datang dua, salah seorang dari dua anak perempuan yang diberi minum dari ternaknya itu bahwa ayahnya mengundangnya, ketika berjumpa dengan ayah, dua anak perempuan itu ternyata Nabi Musa AS ditawari untuk tinggal bersama mereka selama 10 tahun Atau selama 8 tahun Kalau dikenapkan 10 itu lebih bagus Dan dinikahkan Dengan salah seorang dari dua putri Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harapan kepada Allah Ini antara kunci-kunci Di dalam kehidupan Karena itu seorang mu'min dan mu'min Jangan mengenal putus asa Jangan sempit pandangannya ya. Bumi ini milik Allah Yang menciptakan adalah Allah. Kunci-kunci rezeki di tangan Allah. Kalau kita selalu berharap kepadanya, Tidak perlu khawatir terhadap hasadnya orang yang hasad. Ketamakannya orang yang tamak. Siapapun yang menghalanginya, Kalau Allah sudah mencatat itu sebagai rezeki bagi kita, Tidak ada yang bisa menahannya. Tapi siapapun yang kita harapkan, Di antara manusia, Kalau Allah tidak mencatat itu sebagai rezeki, Tidak akan mungkin kita dapatkan. Karena itu harusnya kita selalu bergantung, Kepada Allah subhanahu Wata'ala dalam segala hal Baik Jadi ini beberapa kandungan dari ayat yang mulia ini Penjelasan tentang sebab-sebab kelapangan hati Sekaligus sebab-sebab kelapangan rezeki Iya Sebab-sebab kelapangan rezeki Dan untuk sebab-sebab kelapangan hati Sebenarnya masih banyak sebab Yang membuat hati itu menjadi lapang Di antaranya adalah keimanan Di antaranya yang melapangkan hati adalah ilmu agama. Di antara yang melapangkan hati adalah dikir. Di antara yang melapangkan hati adalah melaksanakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Ya, di antara hal yang melapangkan hati juga adalah seorang hamba yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hajat dan keperluannya. Dan banyak lagi dari sebab-sebab yang melapangkan hati. Adapun sebab-sebab dilapangkannya rezeki, maka ini satu bagian dari pembahasan. Masih ada. Pembahasan-pembahasan dan sebab-sebab yang lainnya, dari sebab kelapangan rezeki, insyaAllah kita akan kaji di uh, waktu yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, sudah terdengar ya suara Adhan Isya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada maghrib ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan semohon maaf atas segala macam kekurangan, subhanakallahumma. Wa bihamdik asyadu an la ilaha illa anta wa tubi ilaih Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan kepada seluruh jamaah sekalian bahwa sesi kedua nanti kita akan lanjutkan Habis sesudah solat isyah dan kami harapkan untuk tertibnya eh, tanya jawab kami harapkan lewat kertas. Ya. Okay, terima kasih. Oh, tidak apa-apa juga langsung. Terima kasih.